Što su krajem 1914. godine suprostavljene vojske iscrpljene nakon početnih operacija stale, od Lamanša do Tromeđe Švicarske, Francuske i Njemačke na zapadu i od Baltičkog mora do Karpata na istoku, nova je granica podijelila europu Na toj više od dvije i pol tisuće dugoj granici ukopale su se vojske Prvog svjetskog rata. Bodlikava žica izum američkih uzgajivača Stoke iz 1870. godina, dijelila je te vojske, a na toj novoj granici protezali su se nekoliko tisuća kilometara dugi rovovi, u kojima su vojnici živjeli i umirali. Na istočnom frontu rovovi i žica su prostavljenih vojski, nekad su bili udaljeni i kilometrima. Rovovi nekad nisu bili ništa drugo osim plitkog, slabo povezanog jarka s dva ili tri grma bodljikave žica ispred njih. Veza s pozadinom često je išla preko otvorenog zemljišta. Skoro da i nije bilo pričovnih položaja. Na zapadu je bilo drugačije. Pojasničije zemlje uglavnom je bio širok od 200 do 300 metara, a na ponekim dijelovima bojišta rovovi su bili udaljeni samo dva metara. Ponekad se znalo dogoditi da pojas bodljikave žice koja je dijelila rovove zajedno održavaju vojnici suprotstavljenih vojski. Iza rovova u Pozedinu je vodio još jedan iz rovova koji se završavao pričuvnim borbenim položajima koji su sa svojim bodljikavim žicama i pomno planiranim sustavom rovova i zemunica nalikovali prvoj borbenoj liniji. U početku ti su položaje bili uglavnom jarci koje su na brzinu iskopali vojnici kako bi se zaštitili od ubojite topničke i streljačke vatre. Međutim, kad su vojske stale i kada je počela zima, položaj su se počeli uređivati. Na zemlji gdje je voda bila blizu površine, bilo je teško naći čvrstu zemlju kojom bi napunili vreće. Pa smo nekoliko tjedana radili grudobrane od žitkog plata. Drvo za potpornje pribavili su inženjerci. Te velike balvane, zajedno s valovitim limom, čeličnim pločama i bezbrojnim vrećama zemlje, prenosili smo na bojišnicu u tišini tijekom noći. Dok smo radili na rovovima i grudobranima, drugi su razvlačili velike kolutove žica ispred rovova. I dok smo sve to radili, po nama su pucali njemački snajperi. Kada je krajem 1914. godine njemački glavni stožer uvidio da neće moći uništiti francusku vojsku i britanske ekspedicione snage i da od zauzimanja Pariza neće biti ništa, zapovjedio je svojim vojnicima da se ukopaju i drže položaje. Ali prije ukopavanja njemačka se vojska povukla na uzvisine i brda. Time Njemačka vojska nije samo dobila sjajan pregled ratišta već je britanskim i francuskim vojnicima ostavila položaje na kojima su se rovovi nakon jače kiše ili otapanja snijega pretvarali u potoke ili bojice. Tijekom jeseni zime i je rano proljeća rovovi su bili natopljeni vodom. Vojnici ako ne bi stajali u vodi do gležnja, koljena ili neki puti do pojasa, morali su provoditi dane i tjedne gazeći požitkom i dubokom blatu. Tijekom proljeća i ljeta, barim je bilo suho, ali rovoj u kojima su cerevali štakori i miševi, u kojima je stotine tisuća vojnika boravilo 24 sata na dan, iz kojih se često puta zbog žestoke vatre nisu mogli iznijeti mrtvi i ranjeni, niti u to vrijeme nisu bili podnošljivi za vojnike. Tijekom 1915. godine, usprko snizu žestokih i krvavih bitaka, bojišnica na zapadu jedva da se promijenila. Na istoku Ruska je vojska pretrpila težak poraz kod gorlice Tarnova. Te godine Italija ušla u rat na strani sila Antanta i Evropa je dobila novo ratište, Rijeku Soču. Ali usprko s tim događajima, 1915. godina ušla je u povijest kao godina zastoja. Sljedeće, 1916. godine, zapovjednici su prostavljenih vojski odlučili su razbiti pad poziciju na ratištima. Ta će godina ući u povijest kao godina velikih bitrka, u kojima će milijuni vojnika izgubiti svoje živote ili biti ranjeni. Na Božić, 1915. godine, njemački načelnik glavnog stožera general Erich von Falkenhayn, koji je na tom mjestu zamijenio feldmaršala von Moltke amlađeg, koji je za vrijeme bitke na Mani doživio živčani slom, poslao je pismo caru vilhelmu II. u kojem je predložio da se neograničenim podmorničkim ratom slomi industrijska i pomorska moć Velike Britanije i da se tako zada odlučan udarac sila Mantante. Car je odbio taj prijedlog. Falkenhayn je smatrao da Njemačka i njezini saveznici neće moći vječno voditi rat. Zato je caru predložio da se odlučujućim udarcem iz rata izbace britanski saveznici na Europskom kontinentu. Italiju je Falkenhayn smatrao nevažnom. Rusija će, smatrao je Falkenhayn, i bez njemačke ofenzive uskoro doživjeti slom. Čak i ako možda ne možemo očekivati u Rusiji revoluciju u velikom stilu. Imamo pravo vjerovati da će ju njezini unutarnji problemi prisiliti da se preda u relativno kratkom vremenu. U vezi s time, možemo još reći da ona u međuvremenu neće povratiti svoju vojnu reputaciju. Falkenhayn je odbacio Egipat, Mezopotamiju i Solonski front kao strateški nevažna bojišta. Zamjesto odlučujuće njemačke ofenzive koja je trebala izbaciti iz rata britanske saveznike na kontinentu, ostao je samo Zapadni front. Britanski dijelovi Zapadnog fronta odbačeni su zato što su bili jako branjeni. Tako je za mjesto odlučujuće njemačke ofenzive odebran francuski dio zapadnog fronta. Francuski napori, iako se podnose sodanošću vrijednom divljenja, dosegnuli su točku sloma. Ako njezinom narodu uspijemo otvoriti oči za činjenicu da se Francuska u vojnom pogledu nema ničemu dobrom nadati, ta će točka sloma biti dosegnuta i najbolji mač biće će izbijen iz engleskih ruku. Operativno rješenje ove analize je ograničena ofenziva na vitalnoj točki, koja će prisiliti Francuze da u tu bitku bace svakog čovjeka koje gimaju. Ako to učine, Francuske snage iskrvariće do smrti. Za mjesto te ofenzive, general Falkenhayn odabrao je Verden, govori profesor povesti Tihomir Ponoš. Verden je utvrda još od rimskog vremena. U Prvom svjetskom ratu, nakon što su pali liježi na mur 1914. godine, Također tvrđave, topovi su skinute sa verdenske utvrde jer su procijenjali u Francuzi da naprosto uh, utvrde više nemaju smisla pred velikim i teškim topovima 305 i 420 mm koje su Njemci koristili prilikom opsade liježa i namura. Sam Verden je branila jedna relativno slaba posada, a inače ta područje je zapravo dvostruki prsten tvrđava. Strateški bio relativno ovaj, nevažan, čak i prilječno nevažan i francuzima se zapravo za vrijeme te bitke kod Vrdena čak i isplatilo, pa čak i prije, napustiti to područje, povući se i na taj način bi skratili liniju i bi skratili, bi, odnosno smanjili bi broj potrebnih vojnika koji moraju biti na prvoj liniji. Naravno, imali bi više ljudi u rezervi, mogli bi bolje rotirati i odmarati vojnike. Uh, Sama tvrđava je branjena samo jednim redom rohova, što je dovoljno, ovaj, dovoljno zoran dokaz koliko su zapravo malo važnosti, čak i francuzi početkom te 1916. godine pridavali obrane Vredena. Plan je skovao njemački načalnik glavnog generalštaba Falkenhayn i sam plan je bio bez ikakvog strateškog cilja zapravo. Jedan cilj je zapravo bio natjerati francuze da se povuku i time im zarad nekak velik udarac nekom njihovom ponosu Francuskom, a drugi je bio natjerati ih da se bore, što je zapravo bila veća Falkerhainova želja, i na taj način ih zapravo prisiliti da iskrvare, vezati što je moguće više francuske vojske za to područje oko Verdena, i doslovce pobiti i poranjavati što je moguće više francuskih vojnika, tako da Francuzi izgube... Svaku volju za daljnim nastavkom rata. To je nešto što je kasnije dobilo naziv vrat iscrpljivanja. Verden su branile tri francuske divizije, od kojih su dvije bile sastavljene od pričuvnog sastava. Njemačka je vojska za napad na te tri divizije odredila petu armiju pod zapovjedništvom krunskog princa Wilhelma. Obrambeni položaj oko Verdena bili su dugi oko 12 km. Oko Verdena Njemačka je vojska rasporedila 1200 topova. Među njima bili su i topovi promjera 420 i 305 mm koji su 18 mjeseci prije pretvorili tvrđeve u liježu i namuru u gomilu ruševina. Na svakih kilometri pol Njemačka je vojska rasporedila jednu diviziju i 150 topova, a na je dopremljena zaliha od 2,5 milijuna granata. Napad je bio zakazan za 12. veljače, no naglo pogoršanje vremena je rezultiralo odgađanjem napada, a u vremenu su i francuzi uspjeli uočiti da njemci gomilaju svoje trupe u području Vredena. Napad je počeo 21. veljače, konačno. Dakle, 9 dana kasnije nego što je bilo planirano i započeo je sa 9 sati žestokog bombardiranja. Bombardiranje je bilo toliko žestoko da je po e, metru fronte koji je napadnut, koji je zahvađen bombardiranjem, palo otprilike 80 granata. E, prestalo je negdje otprilike 645 poslje povodne i uslijedio je napad Pješadije, tako 21. velječe. I Pješada je bila naoružena jednim novim oružjem, tada prvi put upotrebljenim, da bio Batač Plamena. Kako, su, kako je Prvi svjetski rat u velikoj mjeri, posebno na zapadnom frontu, uh, Rohovski rat. Jedna od, recimo, jedna od emblema tog rata je Bodljika Važica. Onda je Batač Plamena imao izuzetno veliku taktičku upotrebnu vrijednost u svemu tome. Uh, Francuske trupe su za vrijeme tog bombardiranja doživjele veoma teške gubitke. No, međutim, preživjeli su se držali neočekivano čvrsto. Ipak su Njemci u sljedećih nekoliko dana uspjeli ostvariti neke, recimo, pomake, neke uspjehe. I do 25. veljače, dakle do uh, petog dana uh, bitke, njemačka taktika koja se svodila na uh, bombardiranje, pješarijski napad, nakon toga ponovno utvrđivanje zauzetih položaja i nakon toga ponovo jaka artiljerijska podrška po točno određenim točkama Francuske obrane je dala rezultate. 23. veljače, jedan je od rijetkih preživjelih časnika Francuske 72. divizije izvijestio više zapovjedništvo o stanju kod Verdena. Zapovjednik divizije i svi zapovjednici Satnija su poginuli. Moj bataljun sveden je od 600 na približno 180 ljudi. Nemam ni streljiva, niti hrane. Što da radim? Sljedećeg dana francuske vanjske obrambene položaje pregazili su njemačke jedinice. Puteve iz Verdena zakrčili su preživjeli francuski vojnici koji su u panici bježali od ubitačne topničke vatre. Samo su tvrđave Fort Vaux i Dumont ostale u francuskim rukama. A onda je 25. veljače jedan njemački narednik, nakon što ga eksplozija topničke granate odbacila u jarak koji je okruživao u Dumont, odlučio istražiti ste tvrđave. U njoj je naišao na šačicu francuskih vojnika koje je na prepad zarobio. Tako i ta tvrđava pala u njemačke ruke. Tog 25. veljače u Verdeni je stigao francuski general Castelnau, zamjenik maršala Joffre. On je odlučio da se položaje oko Verdena moraju zadržati pod svaku cijenu. General Castelnau smatrao je bitku kod Verdena testom sposobnosti njegove zemlje da obrani svoj teritorij. Usto, po njemu je pobjeda kod Verdena mogla francuskim vojnicima pružiti nadu da će njihova zemlja pobjediti u ratu. Za zapovjednika francuskih snaga oko Verdena postavljen je general kasnije maršal Philippe Peten. Do izbijanja rata on je zbog svog uvjerenja da je obrana jedini način vođenja rata stigao samo do čina pukovnika. U to je vrijeme francuska vojska smatrala napad jedinim načinom na koji se može voditi rat. A kada je počeo rat, njegova ga je vještina u obrani i spremnost da bez obzira na gubitke drži položaj, godinu i pol uzdigla od zapovjednika Pukovnije do zapovjednika druge francuske armije. Francuzi su zapravo prihvatili tu borbu do kraja, dakle upravo ono što je Falken, Falkenhajni htio. I u jednom od događaja, recimo manje značanih ali eto, možda gotovo jednog grotalnih tih dana, je da je 27. veljače zarobljen tada mladi francuski časnik Charles de Gaulle, borac i vođa slobodnih Francuza i borac predsjednik Francuske, bio prvo ranjen pa su ga zarobljenog ovaj ranjenog Njemci zarobili i u zarobljeništvu, zarobljeničkom logoru je poučavao francuskom jeziku mladog ruskog časnika Tuhačevskog, koji kasnije postao najsposobniji i najdaroviti vojskovođa Crvene armije kojeg je 1937 Stalin smaknuo u svojim čistkama u međuvremenu su Francuzi organizirali bolju artiljerijsku vatru i što je bilo posebno značajno otvoren je taj posebni put za opskrbu da je sveti put kako su ga nazvali tim putem je dnevno prolazilo otprilike 3.500 kamiona i dnevno se donosilo odnosno dovozilo oko 2.000 tona raznih potrebitnih od municije, sanitetskog materijala, hrane i tako što je bilo potrebno na međutim, taj put je angažirao i dosta ljudi jer su pored samog puta su stražarili franski vojnici koji su imali zadatak kamion čim se zaglavi u blatu ili u kraterima od bombardiranja ili čim recimo stane, su ga imali zadatak izgurati sa dok svetog puta tako da bi kolona mogla dalje ići prema Verdenu, odnosno prema ratištu. Do travnja 1916. godine Verden je već postao sinonim za pakao u kojem su dvije vojske krvarile do smrti. Napadi i napadi pješaštva izmjenjivali su se stopničkim dvobojima koji su okolicu Verdena pretvorila u mjesečev pejzaž. Francuski poručnik Augustin Cochane branio je sa svojom 146. pukovnijom jedno od brda koje njemačka vojska pod svaku cijenu nastojala zauzeti. Nakon odlaska iz Verdena napisao je svoj dnevnik. Zadnja dva dana bili smo natopljeni ledenim blatom i izloženi strašnom bombardiranju, od kojeg nismo imali druge zaštite osim jednog uskog rova. Švabe naravno nisu napadali, to bi bilo preglubo. Rezultat svega toga. Došao sam u Verden sa 175 ljudi. Vratio sam se s 34. Nekolicina od njih bili su napola ludi. Ono što je bilo također znači kad cijele te bitke kod Verdena, u kojoj je po najbenignim procjenama obostrano strano poginulo najmanje pola milijuna ljudi, a ranjeno još najmanje 500 do 700 tisuća ljudi, je taj da su francuzi rotirali svoje divizije. Da bi nakon određenog vremena jednu diviziju ili zbog velikih gubitaka, ili zbog umora povukli, ubacili bi i svježu diviziju u borbu, dok su Njemci uvijek držali manje više otprilike iste divizije, na duše vremeno su oni naravno dovlačili pojačanja, ali su ih samo popunjavali, nisu ih povlačili sa bojišta. U Svibnju su Francuzi planirali izvesti prvi protunapad kod Verdena, no međutim iznadjelih je nova njemačka ofenziva na suprotnom dijelu verdenskog bojišta i to je odgodilo Francku ofenzivu do lipnja 1916. godine. U sklopu te ofenzive Njemci zauzeli Fort Faux, to bila najmanja tvrđava u prstenu, ali bila prilično značana jer se mjesecima za nju vodile velike bitke. I ona je psihološki imala taj pad Fort Vaj, psihološki ima određeni ovaj, nemali utjecaj na cijeli tog bitke, barem ovaj, tada u, dakle, u svimnju lipnju 1916. godine. Njemačku ofenzivu je zapravo zaustavio Jeren Rus. Brusilov koji je u lipnju 1916. na istočnom boju što pokrenuo veliku ofenzivu, pa su njemci morali pothitno zaustaviti sve svoje ofenzivne akcije na zapadu i prebaciti određeni broj divizija na istok. 11. lipnja je Petem priupitao konačno Žofra Karača je započeti i velika ofenziva Antante na zapadu koja je bila planirana još krajem 1915. godine. I ono što je bilo jasno, to je trebala tada biti velika zajednička ofenziva i Britanaca i Francuza. Znači ta ofenziva je biti prije svega Britanska ofenziva koje će Francuzi samo pomagati jer je biti kako Vredena, u jednom trenutku na vrhuncu, angažiralo dvije i trećine franske pješadije. Kompletne franske pješadije. Bilo je sasvim jasno da francuzi ne mogu odvojiti velike snage za neku ofenzivnu akciju na bilo kojem drugom dijelu bojišta. Tijekom svibnja nastavili su se ogorčene borbe na prilazima Vredenu. Do tada su kroz stroj zamljevenje kako je nazvan Vreden, prošle 42 francuske i 30 njemačkih divizija. Niti Lipanj neće donijeti mir bojnicima. 20. lipnja to je dakle 4 mjeseca nakon što je započela biti kako odvredena, upotrijebljen je novi plin. Njemci su upotrijebili, upotrijebili novi plin na bazi klora, difosgen, i on je privremeno uspio onesposobiti otprilike jednu trećinu francuske artiljerije, no međutim, francusi su se dosta brzo oporavili od uh, pronalaska tog novog plina i vrlo brzo su reagirali i uspjeli konstruirati kvalitetniju zaštitnu masku, tako da je Upotreba, upotreba tog plina nije bila odlučujuća u toj bici. Cijelo ljeto je prošlo u najizmjenešnjim napadima i protunapadima, napadima i protunapadima. Primjerice, naselje Tijomonije svoje gospodare promijenilo samo za vrijeme ljeta čak 16 puta. Malo francuzi, malo njemci, malo francuzi, malo njemci. Ali može se kazati da je negdje od sredine srpnja 1916. godine... Sam Verden bio siguran od pada i bilo je privlično izbisno da Njemci neće uspjeti osvojiti Verdena. U kolovozu s načelnika Njemačkog glavnog stožera smijenjen je general Erich von Falkenhayn. General Petén odlazi iz Verdena, ali on je iz tog pakla otišao kao francuski nacionalni heroj. Tu će reputaciju uništiti u drugom svjetskom ratu kada će kao šef kvislinske višijevske francuske surađivati s nacistima. Nakon drugog svjetskog rata bit će zbog te suradnje osuđen prvo na smrt, a onda je ta kazna promijenjena u kaznu doživotnog zatvora. Sam Verden postaće simbol francuske žrtve u prvom svjetskom ratu. Bitka je završila 15. prosinca 1916. otprilike, dakle, deset mjeseci nakon što je počela, završila je praktički tamo gdje je započela. Našto su se otprilike i njemci i francuzi na svojim početnim položajima od 21. veljače. A ona je zapravo... Više se ugasilo ono što je završilo. S jedne strane su do jedni i drugi vidjeli da su previše iscrpljeni, a nastupilo je uzetno loše vrijeme. Ipak je bio prosjenac i velike hladnoće i blato. I naprosto su nekako uvidjeli da više nema smisla dalje ovaj, održavati tu bitku. To je najduža bitka prvog svjetskog rata. Jedna od najkrvavijih uopća ovaj, u, u povijesti ratovanja. Kažem, po najblažim procinama poginula je otprilike pola milijuna ljudi. E, zanimljivo je da, se, da je to jedina tako velika bitka na zapadu u kojoj je od strane Antante bila angažirana samo francuska vojska. Britanci uopće nisu sudjelovali i njihove trupe kod Verdena. Za vrijeme bitka ispaljeno je 37 milijuna granata i zapravo je promijenjen pejsač cijelog to kraja. To je bilo prilično šumovito područje. Na šume su praktički potpuno spaljene zbog siline artiljerijskih e, napada. E, tlo je... Pa, nije, nije toliko izoreno koliko je pretvoreno u kratere. Naprosto krater na, na krateru. I ti krateri su vrlo često bili iznimno opasni za e, vojsku, posebno za pješadiju, ali nakon artiljerijskih napada krenuo ovaj pješarijski uriš, a vojnici su prilično lako lomili i noge i vratove o tim kraterima. I ta bitka koliko god je ona sa jedne strane, eto na neki način ispunila francuska, francuska srca ponosim, pa s druge strane bila jedna od onih, uvjetno rečeno prekretnica, pitanje da li Prvi svjetski rat ima prekretnicu, koja je ljude zapravo uvjerila u potpunu besmislenost tog rata i u činjenicu da e, zapovjednicima baš nije pretirano puno stalo do običnog čovjeka, običnog vojnika. Sile Antante su zbog situacije kod Verdena hitno trebale ofanzivu na zapadnom frontu. Kako je francuska vojska bila uvučena u bitku iscrpljivanja kod Verdena teret ofanziva na zapadu paši na britansku vojsku. Na početku rata Lord Kitchener, britanski ministar rata, zatražio je od Britanije 100.000 dobrovoljaca koji su trebali popuniti redove britanske vojske. Uslijedili su pozivi za još stotinama tisuća dobrovoljaca, Britanci su se oduševljeno odazivali pozivima. Odušavljenju je dijelomično pridonijelo i obećanje da će oni koji se zajedno prijave u vojsku služiti u istim jedinicama. Ministarstvo rata poštovalo je obećanje i tako su stvoreni takozvani bataljuni prijatelja. Cijele tvornice, rudnici, brodogradilišta, uredi, gradske četvrti i manja mjesta javljali su se u vojsku. Najpoznatiji od tih bataljuna bila su četiri bataljuna liverpulskih prijatelja, koje su činili radnici iz brodogradilišta. Stvarani su i nacionalni bataljuni. Škotska četvrta u nju kaslu dala je jedan bataljun, a Irska četvrt je dala drugi. Iz manjih engleskih mjesta u vracu se prijavljivali svi mlađi ljudi i tako je gotovo svako mjesto imalo svoj bataljun. Ta je nova Kičenerova vojska trebala podnijeti glavni teret bitke na Somi. Prije bitke Brizansko je topništvo danima zasipalo granatama njemačke položaje. U tih nekoliko dana oko 1500 britanskih topova izbacilo je na njemačke položaje oko 3 milijuna granata. Neposredno prije napada organizirano je jedno bombardiranje koje je trajalo 65 minuta, a precizni Britanci su izračunali da su za tih 65 minuta ispalali 224.221 granatu i detonirali 10 velikih mina. Te velike mine su jedna od većih taktičkih bedastoća Prvog svjetskog rata. Riječ je o tome da bi se iskopali u zemlji tuneli, dugački doslo se nekoliko stotina metara, na kraju tog tunela, prema naravno nebretljenskim položajima, na kraju tog tunela bi se iskopala jedna ogromna rupa, nešto nalik na nekakvu sobu ili prostoriju, u kojoj bi se uguralo što je moguće više eksploziva. Recimo te mine velike su znale sadržavati po 15-20 tona eksploziva. Onda bi se one detonirale i to je trebalo kao da li impresionirati, da li nanijeti nekakvu veliku štetu protivniku, tko zna, u svakom slučaju, te minu bi samo podigle ogromnu količinu zemlje i količinu prašene ili blata bez gotovo ikakvog učinka po neprijatelja. To bombardiranje uvodno, i to 65 minuta, ali to koje je trajalo ovaj danima, a to 65 minuta je bilo 1. srpnja 1916. godine, što je datum kad se smatra da je počela bitka na Somi, nije zapravo dalo nikakvog naračitog rezultata. Prvo njemački položaj su bili odlično utvrđeni, a druga stvar, e, britanske granate su imale vrlo malu probojnost. Britanci su imali u to vrijeme vjerojatno najslabije, najneprobojnije granate od svih zaračenih e, strana. E, bilo je odlučeno da se nakon tog posljednjeg bombardiranja 65 minuta e, četvrta armija britanska pokreće, i ona je imala zadatak prelaziti 100 metara ničije zemlje za jednu minutu. S tim što treba imati na umu da su ti vojnici nosili otprilike 35 kilograma opreme, a da nisu bili baš pretjerano dobro fizički pripremljeni. A u intervalu od jedne minute su trebali biti pokretane dvije susljedne bojne. Ono što je bilo posebno pogubno za britansku vojsku je bilo činjenica da njemačka mitraljeska gnjezda nisu bila praktički ni, ni taknuta. Ujutro 1. srpnja 1916. godine, britanska je vojska izašla iz svojih rovova i krenula prema njemačkim položajima, a tamo su ih čekali spremni njemački vojnici. u 7 sati i 30 minuta, oluja granata prestala je isto onako naglo kako je i počela. Naši su se ljudi popeli po ljestvama i izašli kroz otvore iz zemunica na danje svjetlo. Potrčali su u skupinama prema kraterima od granata. Izvadili su iz zaklona svoje strojnice i brzo ih postavili na njihova mjesta. Pomoćne posade donjele su iz zemunica kutije sa streljivom. Britanci su dolazili mirnim, ujednačenim korakom, kao da ne očekuju da će zateći išta živo u našim zaklonima. I to će dovesti do jednog strahovitog pokolja do zapravo najcrnijeg dana u povijesti Britanske vojske. U samo jednom danu, poginući od prilike britanaca i još 40 tisuća će ih biti ranjima. Nikada u povijesti britanci nisu imali tako velike gubitke u samo jednom danu. Uh, upravo zahvaljujući toj taktici i činjenice da su mitraljska gnijezda ostala praktički i nedirnuta, su njemački strojničari dobili jednu izuzetno laku metu. Primjerit se sačuvani podatak da je iz jedne jedine strojnice ubijeno 159 britanaca. Uh... Britanski gubici su, kažem, bili katastrofalni. Primjerice, jedna bojna sa Newfoundlanda je u trenutku kada je krenula Juriš brojala 810 ljudi, na kraju dana ih je brojala 100. 710 ih je poginulo ili bilo ranjeno. Njemci, da stvar bude još zgodnija, njemci su taj prostor branili sa šest divizija, njih je napalo gotovo trenutno 18 divizija, da su bez problema odbili taj napade. Veliki problem što se tiče žrtava su bili i ranjenici. Naprosto nitko nije izvući, nitko nije mogao izvući te ranjenike i dogodilo se da su Britanci i neke svoje znance ili prijatelji ili kolege subrce pronalazili za dva 3 tjedna kad su doprli do, do, do, do tih linija su bili živi, ranjeni možda bi i preživjeli ali ih naprosto nitko nije imao pokupiti i odvesti do Staciona, prvog stacionara, prve ambulante. Tako da su vjerojatno gubici još je veći od tih 20.000 e, podinulih. Osim toga, u samim stacionarima i u samim ambulantama je nastala jedna neviđena strka i panika, što nije čudo ako znamo da im je u jednom danu došlo 40.000 e, ranjenika i svi teži slučajevi su odno na stranu. I uopće im nije pružana pomoć. Ne zato što nisu htjeli pružati, nego zato što naprosto nisu stigli. I odlučili su se prvo pružiti pomoć onima koji imaju kakve takve šanse da e, prežive. Oni koji su preživjeli taj strašni prvi srpnja na rijeci Somni, u pismima, dnevnicima i knjigama nastojali su opisati taj pakao. Nastojao sam u toj tuči metaka okrevnuti svoju glavu i pogledati oko sebe. Povikao sam, Bože, spasi moju dušu! Iznenadio sam se kad sam vidio da još ima preživljenih. Kako su oni izbjegli da ne budu razneseni u komade? Samo nebo zna. Sada su Nijemci počeli bacati bombe po nama. Priljubio sam se uz zemlju, ali svejedno me je malini komač rapnela pogodio iza uha. Spuznuo sam u krater od bombe koji je bio udaljen nekih dvadesetak metara od njemačkog rova, obrisao krv i izvadio tog malog vraga iza moga uha. Dopuzao sam do ruba kratera i vidio nekoliko nijemaca. Naciljao sam i ispalio jedan hitac. Tada sam opet pobođen. Od šoka pomislio sam da mi se glava raspala na dva dijela. Zasljepljen krvlju iz rane počeo sam se kotrljati prema našim rovovima. Ali smetala mi oprema. Sam Bog zna kako sam uspio zbaciti opremu sa sebe. Tada sam počeo puzati prema našim položajima. Na kraju sam još morao preći preko naše bodljikave žice. S moje desne i lijeve strane protezali su se dugi redovi vojnika. Tada sam iz daljine čuo zveket teških strojnica. Kada sam prošao desetak metara, oko mene je bilo samo nekoliko ljudi. Kada sam prošao dva desetak metara, ostao sam sam na bojištu. Tada sam i ja dobio metak. Britanski zapovjednik, Heg, nije odustao od daljih napada. Bez obzira na tu katastrofu od 1. srpnja, onda što ne bio dosta čudna osoba, tako mistik, sklon spiritualizmu, veliki vjernik, ali je ta njegova vjera je bila tako jedna čudna mješavina i spiritualizma i, i misticizma, pa ga je njegov kapelan uspio uvjeriti da je u izravne vezi sa Bogom. A još prije rato je sudjelovao na jednoj spiritističkoj sansi u kojoj je tvrdio nakon koje je tvrdio da je medija uspio razgovarati sa Napoleonom. I je naredio i dalje napade i on i dalje vjerovao u uspjeh. Heig je barem prema standardima Prvog svjetskog rata bio uspješan vojnik, ali i dan danas on predstavlja zagonetku za biografe i povjesničare. Nisu samo njegova egzotična vjerska uvjerenja privukla pažnju. Ono što i danas čudi je njegova skoro potpuna nesposobnost za ljudske osjećaje. Kroz užase Prvog svjetskog rata, pa i kroz taj strašni prvi dan bitke na Somi, Heig se kretao kao da ga se to ne tiče nikada nije pokazao ni najmanje osjećaj prema tim tisućama koji su umirali i bili ranjavani na bojištu. 13. srpnja Hek, koji je jako volio konjicu, je naredio posljednju masovnu upotrebu konjice na zapadnom frontu. Uopće, u, u, u povijesti. I to je bilo zapravo veliko greško jer tako konjica je teško stradala. Prvo je stradala od strojničke palbe Njemaca, a onda je stradala i zato što je britanska pješavija zakasnila pružiti podršku toj konjici. 20. srpnja Britanci su pokrenuli novu ofenzivu i ta ofenziva je za standarde bitke na samom je bila čak i prilično uspješna ili osvojeno nekoliko stotina metara prostora. Do kraja srpnja Britanci su prodarli u dubinu 4 kilometra na fronti širine tri kilometra. Nakon što su britanski vojnici zauzeli nići u zemlju između rovova, pronašli su svoje drugove koji su poginuli tijekom 1. srpnja. Najteži bio susret s ranjenicima koji su umrli u kraterima od bombi jer se nisu mogli probiti do britanskih rovova. Dok smo prelazili preko zauzetog zemljišta, pronalazili smo tijela vojnika koji su ranjeni prvoga Srpnja. Oni su dopuzali do nekog kratera od bombe, omotali se ceradom ili kabanicom, većina ih je izvadila svoje Biblije. I tako su jedan po jedan umirali. Zatiši uvjetno nekako rečeno zatiši je potrajalo do 15 rujna kada Heg pokreće novi napad. Inače valja kazati da se uz Britance i njihove naravno ovaj, kolege iz njihovih dominiona i kolonija. Na južnom dijelu kod some borili i Francuzi ako su bili tako angažirani oko vremena u to vrijeme. Ta nova ofenziva koje je Heg pokrenuo 15.9. nije donijela ništa novo, osim naravno ogromnog broja mrtvih i sa jedne i sa druge strane. I zapravo slučen sa katastrofom, Heg je odlučio upotrijebiti jedno potpuno novo oružje, te bio tank. I u ruinu 1916. godine kod same je prvi put upotrebljen tank. U tom trenutku je samo 60, od ukupno 150 tankova koliko ih je postojalo, bilo tajno dopremljeno u Francusku, od tih 60 samo 49 je bilo raspoređeno od kojih je pak 17 u startu već bilo neispravno i on je zapravo raspolagao se samo 32 tenka od ta 32 koja je on poslao u napad za vrijeme akcije se njih 9 pokvarilo a pet se zaglavilo u kraterima koji su nastali kao posljedica velikih bombardiranja taj tenk kao novo oružje je izazvao prilično veliku paniku među njemačkim vojnicima, inače u osnovi riječi je prilično jednostavno zamisli. E, vozilo koje je na gusinicama oklopiti i naoružati u osnovi sa metraljezima, do duše bilo je nešto topova. Ovo korišteni su topovi od 6 funti dakle topove koje su izbacivali granate težine 6 funti od prilike 3 kilograma. I to nije bilo mislim, nikakva revolucionarna ideja, jer su gusiničari u poljoprivredi korišteni recimo 1905. godine. E, osim toga, oni su pokazali da su prilično tehnički još nedorađeni, da se lako kvare, a glavna ideja tenka bila je zapravo vrlo jednostavna. E, tenk je zbog svoje konstrukcije i zbog usinice mogao preći preko bodljikave žice, koja je bila jedna od najpokvarenijih stvari, uvjetno rečeno, najpokvarenijih stvari, koji je na u Prvom svjetskom ratu, koja je bila jedna od najopasnijih stvari za protivničku pješadiju i jedna od najvećih prepreka ne samo za pješadiju, nego i za planere svih vojnih akcija. Sredinom 11. mjeseca kampanja je naprosto zamrla, negdje otprilike 15. 11. Ona formalno nije ugašena, nije prestala, ona naprosto zamrla. Došli jesen, kiša, blato i naprosto se više nije dalje dalo ratovati. Ona britanska nova armija koja je postojala na početku, više nije postojala i e, britanci koji su stradali kod e, Some, odnosno Bicina Somi, a riječ je ukupno otprilike 420 ljudi što poginulo što ranjenih, su u britanskoj po povijesti nazvani armija nevinih. E, nepovjerenje koje je rođeno prema britanskim političarima i vojnim zapovjednicima bilo je toliko da ga zapravo oni praktički nikad nisu uspjeli povratiti. Tek koliko toliko ono vraćano u bice za Britaniju u drugom svjetskom e, ratu. Sve to, a sve to znači 420 britanaca poginulih i ranjenih, otprilike 200 francuza poginulih i ranjenih, i otprilike 600 tisuća njemaca poginulih i ranjenih, je napravljeno zato da bi Antanta prodrla 13 km na u dubinu, na fronti širina otprilike 30 km. Zbog tih teških bitaka na zapadu, Francuska i Velika Britanija tražile su od Rusije da pokrene veliku ofanzivu na istoku. Rusija je pristala pokrenuti ofanzivu. Rusija se neočekivano dobro oporavila od napravo katastrofalnih poraza koja je doživjela 1915. godine i uspjela je podjeći proizvodnju pušaka na 100.000 komada mjesečno, a uspjela je stotine 11.000 novih vojnika. Samo ofenziva je pripremana za ljeto i glavni smjer udara trebao biti prema Vilnusu. No, međutim, izbijanje velike bitke kod Vrdena je ubrzalo sve ruske planove, i prvi pokušaj ofenzive, samo pokušaj ofenzive, bila je ofenziva kod jezera Naroh. U oživku 1916. godine ofenziva je započela 18. i deživjela je brz neuspjeh. Neuspjeh je bio i dosta velik. Rusi su izgubili između 70 i 100 tisuća ljudi, što poginu što ranjenih. Njemci je otprilike 20 tisuća. Novi plan je razvijan za Srpanje. No, međutim, izbijanje ofenzive u Trentinu, koja je austrijska ofenziva prema talijanskim položajima u svibnju 1916. godine, je znatno ubrzala te planove ruske vrhovne komande odnosno stavke. Jedini spreman za ofenzivu bio je Aleksej Grosilov zapovjednik jugozapadnog fronta. On je na raspolaganju imao 38 divizija, a njemu nasuprot stajalo 37 austrougarskih divizija. Dakle nije postignuta prednost koju bi napadaš trebao po nekim vojnim pravilima imati u ljudstvu. Plan Brusilova bio u osnovi prilično jednostavan i zato je on bio, barem isprava, dosta uspišan. Istovremeno, iznena da napasti na cijeloj dužini fronta. To je otprilike 500 km. A nije reč o nekoliko kilometra kao što je bilo oko kod Some. Onemogućiti na taj način to je bio cilj onemogućiti austrugarski, austrugarski manevr sa e, rezervnim trupama, a istovremeno onemogućiti manevr sa trupama koje se nalaze na samoj fronti jer bi ih se naprosto sve vezalo i ne bi se moglo sa jednog na drugi dio fronte prebacivati potrebne trupe. To nije bila jedina novotarija generala Brusilova. Dok su na zapadnom frontu britanski i francuski zapovjednici danima prije ofenzive zasipali njemačke položaje topovskim granatama i tako unaprijed najavljivali svoj napad, Brusilov se odlučio za drugačiji pristup. Napad je započeo 4. lipnja 1916. godine. Kratkom i kratkim i koncentriranim bombardiranjem, dakle nije bombardiran cijeli front nego samo određena uborište austrougarskog vojske. To je također bilo iznađenje jer su do tada pripremna bombardiranja trajala u kraćim slučajevima, satima, a u dužim slučajevima, danima. I na taj način bi neprejitelj jako dobro znao koja točka će biti najžešća je napadnuta i ukoliko je bombardiranje trajalo danima, imao bi je dovoljno vremena da u pozadini prikupi dovoljno e, rezervi. E, Austrougarska vojska je njihovo zapovjedništvo, vjerovali da su njihovi položaj praktički neosvojivi. One su baš na tom dijelu fronte iskopali pet linija rovova, do toga su neki bili dugopi, duboki do 8 metara. Te su pojačali drvom, lijepo su ih uredili čak, mislim koliko rovo može biti lijepo uređen. E, obskrbili ih velikim količinama svih potrebnih a, materijala, od municije do a, hrane i... Pića, no, međutim, upravo ti rovi tako duboki su postali smrtonosna na zamka. Naime, ruska artiljerija je bombardirala te rove tako da praktički nije dozvolila austro-augarskim vojnicima da izađu vana. U međuvremenu bi se tim rovovima privukla ruska pješadija i ti rovovi, duboki do 8 metara, dakle, vrlo nepraktični zapravo za u tom slučaju bi postali smrtonosna klopka. Upravo zbog toga su prvog dana austro trupe doživjela velike gubitke. Ne samo da je mnogo ljudi ovaj, stradalo, ubijeno ili ranjeno, nego je bilo jako puno uh, zarobljenika. Zarobljeno je 26 tisuća uh, vojnika u samo jednom danu. A među onima koji nisu zarobljeni u Austro-Ugrskoj vojsci, među rijetkima koji su se istaknuli tog prvog dana, bio je jedan od najglasovitijih filozofa 20. stoljeća, Ludwig Wittgenstein, koji je zapovjedao artiljerijom, jedan od mnogobrojnih zapovjednika ovaj, artiljerijskih na tom dijelu fronte i koji je zbog svojih zasluga kasnije dobio i odlikovanje upravo zbog tog dana. Zanimljivo je da je tog istog dana, 4. lipnja 1916. britanski filozof Bertrand Russell ujedno veliki i učitelj i prijatelj Ludvika Wittgensteina kažnjen sa globom od 100 funti, što uopće nisu bili mali novci u to vrijeme, zato što je raspračavao jedan letak koji je pružao veliku podršku prigovaračima savjesti. Njemačka vojska pristigla je u pomoć Na sjeveru njemačke trupe uspjele su stabilizirati bojište, ali na jugu Ruska je armija pod zapovjedništvom generala Lečickog gotovo uništila sedmu austrougarsku armiju za mjesec dana Brusilov je napredovao otprilike 100 km po cijeloj dužini fronta. Dakle po družini fronta od 50 km. Otprilike u to isto vrijeme za pro nešto kasnije u srpnju te godine Britanci su kod Somme napredovali 4 km na dužini fronta, od 3 km. Gubici Austrijaci su bili katastrofalni, oni su tih otprilike mjesec dana, čak i manje od mjesec dana. Imali, samo je zarobljenih bilo 350 tisuća. Zarobljene je otprilike 400 topova. I na istoku je nakon tih nepunih mjesec dana situacija je izgledala kompletno promijenjena Njemečka je vojska u Brusilovljevoj ofenzivi izgubila oko 350 tisuća što mrtvih što ranjenih vojnika. Austro-ugarski gubici popeli su se do brojke od 600 mrtvih i ranjenih. Još je 360 tisuća austro vojnika bilo zarobljeno ali ruski se napad počeo zaustavljati. Kronična boljka ruske vojske, obshreba, počela uzimati svoj danak. Loša željeznička mreža, nered u pozadini i sve veći nedostatak oružja, streljiva i hrane usporavali su rusko napredovanje. Ustoj Njemačka je vojska sa zapada dopremila na istočni front pojačanja, a Ustrugarska vojska zaustavila je svoju ofanzivu na Soči i svoju opremu i raspoložive jedinice usmirila prema istočnom frontu. Sredinom srpnja upravo zbog svega toga došlo do zapravo poremeća ravnoteže u odnosima snaga i već su središnje sila imale više vojske i više topova nego što ih je imao Brusilov. Za to je bila također važna željeznica ali ovaj puta je ona imala pozitivnu koliko je imala negativnu ulogu za Rusiju, toliko imala pozitivnu ulogu za Njemačku i Austrougarsku jer su Njemačka i Austro-Ugarska imala izvrsan sustav željeznica i vrlo razgranu na tu željezničku mrežu. Tada su poduzeti i prvi e, protu udari protiv Brusilova na sjevernom dijelu tog bojišta. No, ruska glavna komanda, umjesto da stane, je požurivala dalju ofenzivu i zahtjevala napredak. Lečicki, koji je bio prvično sposoban na tom južnom dijelu bojišta, je napredovao skroz do Karpata i zapravo je napredovao toliko daleko, da je svaka koliko toliko normalna uh, opskrba postala potpuno nemoguća. Uh, na sjeveru su zapavljenici Kaladin i Saharov stali, a Rusi su do sredine rujna u kompletu stali. E sad, ta bitka je s jedne strane barem isprava najveći ruski uspjeh u Prvom svjetskom ratu. S druge strane, ona je toliko istrpjela Rusiju da su mnogi smatrali upravo tu ofenzivu jednim od važnijih uzroka ruskih revolucija 1917. godine 1. februarske, koja je srušila carstvo onda oktobarske, koja je dovela boljše vikend na vlast. Bez obzira na te velike uspjehe, u ovoj jednom pogledu, barim s prvog dijela ofenzive, da ofenziva bila izdemna skupa za Rusiju. Otprilike milijun ljudi je iz stroja. A do tada su Rusije već imali pet milijuna izmačenih iz stroja. Drugi rezultat je bio da, da se naravno za sljedeću ratnu godinu no, već počelo mobilizirati doslovce kako kaže sve i svašta. Nijema ima otko ostati raditi u pozadili, nema otko stati raditi na, na poljima, nije otko stati raditi u tvornicama. U tvornici su popunjene ženama koje su preuzele sve teške poslove ili mnoge teške poslove u tvornicama, ali na poljima nije ostoo raditi gotovo nitko što će naravno rezultirati već 1916. Je to bio veliki problem. Nedostatak radne snage na selu u velikom gladi. Feldmaršal Konrad von Hetzendorf, načelnik Austrougarskog glavnog stožara, jedan od najvatrenijih pobornika rata, biće 1916. godine smijenjen s tog položaja. Stogi mjesta otišao uvjeren da se Austrougarska mora izvući iz rata, jer ako nastavi ratovati prijetio je raspad. austrougarska vojska nakon što je pretrpjela velike gubitke u Brusilovljevoj ofenzivi, izgubila je sposobnost samostalno voditi rat. Od tada će joj čak i na Soči trebati pomagati njemačke jedinice. Ime su povećane njemačke obaveze u ratu. Vojskama Velike Britanije i Francuske povećano nepovjerenje prema vojnom i političkom Bosnu dovešće 1917. do prvih vojnih pobuna. A Rusija će sljedeće 1917. doživjeti dvije revolucije. Teće godine u ratu ući i Sjedinjene američke države. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jamrošić, tekst čitali Ljubica Letinić i Ivan Kojunđić. Emisiju snimili Delka Lambaša i Krešimir Horvat. Emisiju redio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdravi do slušanja.